اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمور من و الظل لمن يحموا مخکي د مؤمنانو خواص او د عام مؤمنانو تذګراو شو آيې پر الله جل جلال هو د جنت نعمت پا با عمل باندې چې دنیا کې کړې بیان کړو وس درې ډلې ذکر کېږي نو دوړ ډلې ذکر شوی درې مدل الله تعالی ذکر کوي چې هغه د اصحاب الشمال ویل کېږي کین لاس یا غس لاس والا یا نه خلق چې هغه تب عمل نما هغه په غس لاس باندې ملاويږي هغه په محشر کې د عرش غس لاس تابع جمع کول شي لکه ابن كثير لیکلي تخویف دی الله پرمائی اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اوندان د کینلاس اوسدی کوندان آو د کینلاس یې ډیر ناکار خلق دین او ډیر بیکار خلق دی فی زموم وحمیمن الاو یی و دی پی سموم من وحمیم من فسموم کې او په حمیم کې نو سموم او حمیم لسته دی ویل کې نو دا به هر هل دوان عذابونه او سموم بیا عذاب هغه ور چې هغه بیلږي او دم را گرم اور چه اغا ینه دم گرم او باز د ور په ځای حوالی کې لري سموم ریحون حارره توسر تاثير السم سم دم را گرم هوا چې اغا د زهر په شانتي اثر کې څنګه چې زهر ده انسان رګ رګ تور اسینو دا گرم هوا به دا ګرمي د انسان رګ رګ کوړي او د انسان د مسمونونو په دغه گرم هوا پروزینو د یو عذاب دی انځهای سخت عذاب نو اگې د ویل کی چې درګونو نه پروزي او ده بدن په هر یو ځبانه په هر جانب باندې دغه گرم هوا عادګي ګرمي احاتو کینو د دې تویلکی کی, کی سمون وحمیم او حمیم اصل کې ګرم تا ویلی کی دل تا مراد چکم دے ما ان حرن کدن تا حر رو دمرا گرم عبو چه اغا بیا نوری نگرمی کی انتہائی گرمی ترسیدلی نو په آغا گرم عبو کی بیچی دا آغی گرمی انتہا ترسیدلی آغا نوری نگرمی کی ناغی نا تب یا ویلی کی گی حمیم نو آگرم عبو کی چې هر کله پرې ور باندې دی اوس زلی شي اوی پر یاد کوي دنو اوو نهديته به د ګرمې اوعبو او کول شي او به جوش ګرمې انت جو شاله لکه بلځای محمد کی تیر شوي دي و سوقو مع ان حمیمن دی بندې چې دا ګرمې عبوس کول داغه د ګرمه د واجباتن کولمه کټشي لګاتو د ګریزر د پپ ور کې او دا اوب ګرمي کی ګرمي کې ناخره کې اپ پټاو شید ګرموالې ده دا اوب په دم یخی ګرمي چې کله دا ګرمه اوب اوس کې نن به کولمه ټوکړي ټوکړي شي الله تعالی خپل قران کې فرمایي دمره ګرمه اوب او اوس کولی شي دا دنه کولمه به ټوکړي ټوکړي شي وزل لن میحمومن او الله تعالی فرمای و ذل او پداسه سورو کی وی چې می یح مومن دخان شدید سیاد انتهائی تور لګو والا سور او انتهائی حرارت والا او گرم سورې رسولي مطلب خدای جي انسان اغي ترحت حاصلږي نذا بزان ليو عزابي دا تور تور لوګي به په تاسو هغه به ګرځي او هغه به انتهايي تور به یو ګرم به مي لا باريد نه ولا كريم دا سور به با نه باريد باريد وي با لکه يخ نو سور يخ پکاري نو زکه چې انسان سوري تكين نو حرارت کم شي سوري وي دي د برځ انسان نه ګرمي کوي نه ګرمه کوي سوري تر او تختي نو دا سور به الله تعالی پرمې دي کې به د سی صفت نه لا باريد نه به يخي چه انتان آغیتا آغا گرمی کم اکی ولا کریمن ولا نافعن لمن یعوی لیه اللہ اس پایدان ورکی کسو کو تکی دا سور بے پایده دی لا کریمن بے پایده دی اس پایدہ پا کینشتا نو الله جل جلالو سور زکر کو ور بسی کدا نی زکر کو اللہ بارد ولا کریم زین تا براتی چیزا بس سور چیزی لگو سور دی ہو چی سوری بایر ٹیم کی لگم چی دیر دیر نو انور نصوري جوړ کې انسان دا دا څو خیال کړی چې رواني لاندې سورې ښکاری دا, سور دا غلبو الله تعالی فرمایي چې دا لوګي به چې سورې به خوې او دا سورې به داسي جله بار دین نه به یخي چې حرارت د انسان نه د بدن د انسان نه ګرمي کم کړي ولا کریم او آن نه به انتهایی انبه پیدا ورکون کې انهم کانو قبل ذالک مترفین دا وجه وجرا دیا صاحب شمال او عمل سوتو ستاسو تمام مخ کې ویلو چې الله جلال جلاله مخ کې د دې دوو ګروپونو عمل ذکر کړو د دوو عمل ذکر نکړو د دېو عمل ذکر کې نو پته به لګي چې اصحاب اليمين او سابقون دواله مؤمنان نولې د دواله د مؤمنانو ځکه د تکافران ذکرږي اللہ فرمائی کہ انہم کانو کبلا ذالکا وجدہ دا, دا چی اکنین ودی دی نمخ کے پا دنیا کے مطرفین منعمین فی الدنیا دی مزیو چی طولے دنیا کے صرف مزیو کولے دا اللہ جلالہ ہو آگا اتباع نکولا دی دن اتباع نکولا دنیا کے صرف مزیو چی نو مطرف آگا انسان تاوی چی بس بخبلا خواہ باندے چلی گی او کافر ہوئی بس پخبل خوها باندې چلیږي نو الله فرمایدی مترفین پخبل خوها باندې دل بس مزی کله دنیا کی جیز لغختل اغه یکل او دد عذاب اغه وجو چې بس د خوایشات او متبیع خوایشات او بس روانو نه د د حکم تابعونه الله سنه منه کل داغینه منه کید لو داغه د دا پاس بل غټ جرم ذکر کئ وکانو یسرون علی الحنث العظیم اوو دی چی دی همین شوالی کو علی الحنث العظیم پا گناہ لویا بانده چی اغا شرک دی نو حنث یمین غموز تمویلی کی گی در دروغ و قسم تمویلی کی گی خودل تا در حنث مراد اغا شرک مراد دی اغا تا گناہ مراد دا گناہ کبیرا لکا رستو بددی دی انکار دا قیامت نا ذکر گی دا رب لوجدا نحین سے عظیم دا شرک غټه گناہ اغه ته نه مراد اوبازو معنا کړي دا چې د دینه مراد احین سے عظیم دا چې په دروغ باندې قسم کول چې قیامت نشته واقسم بالله جهده ایمانهم لا یبعث له میموت فخ قسمنا بخول چې دا کم خلق مړيږي دا الله تعالی نباسه نو دلته کې مانا مراد حنس حانس قسم جماعت شو هلکه حانس شو قسم مات شو قسم کی برین شو و دلتا اغا مانا مراد نه دلتا مراد شرط ده لویه گناه ده وکان او د یو سرونه همه شواله که وعلی الحنس العظیم پا شرط بانده لویه گناه بانده نو دا اغا جرم شو وکان یقولون او دی به وی دنیا کې دا رد بدغه منکرین منکرینو د قیامت بدغه خلکو چې د عذابونو ذکر شو په صاب الشمال باندې وکان یقولون او دی صاب الشمال به ایذامت نه چې هر قلم وړشو و كنا ترابا خارشو عظاما ادکشو ا ان لم لم بعثون دا استماع دي یعنی دا اور ډیر خبره ده چې بیا به موږ پاسول شي دوباره بځوان دی کول شو او اوا ابا الاولون د خبره زمونږه پلاران ابلاران زمونږه ولني غبم پاسول شي الله جواب ورکړي کول فل فی عام بل دی ته و ان الاولین ولاخرین لمجموع اولین دي کاخرین دي الله جل جلاله بتا څ طول پټول وخت مقرره درزيد معلومه ترجمه کوي چې راز معلومه نه مراد اغه معلوم صفات ته قیامت راست نه مراده صفات معلوم دي نبي رسول الله صلي الله وسلم احاديث مباركه او کې ذکر شوی دي قران کې صفات ذکر شوی دي معلومه صفات ته معلومه تعيين کوم وخت کې برازي غسرپ الله تعالی د علم دی صفات اغه معلوم دي ثم انکم ايها الضالون المكذبون بیا تاسو چې یقینن اي ګمراهانو ای درو جنا کون کو قیامت لرا انکار کون کو دا قیامت نا لآکیلونا تاسو بخرای من, من شجر من زکوم خوالون کی بے اخام وخا تاسو دا غوونی نا دا کمیونی نا من زکوم د زکوم نو زکوم چی دے دا ون د پور کی کریحتو المنظر شکل انتہائی بیکارا کریحتو طعم اغا خوراک زائکم انتہائی بیکارا کریحتو بویم انتهایی بیکر یو د دنیا زقوم دا خو اسه و یا ګراګي او مثال نه زقوم چې کوم دی اغا د قیامت هغه نه چې د اغا ځان له مستقیل عذاب دې درنګ خوان د ګوی په اعتبار سره فشاريبونا فمالی ہونا منها البطون بیا بتاسو دینه ډکون کې اګی ډالره د خدای پر پرمایل چې میده بڑا کوي زکا هغه کې سپایده نشته سره په دا چې دی د جهنم کې ژوندۍ عمرې گنه مورواله بنور کوي پیدا بنور کوي الله پرمحي بیا بچاګي نه صرف ګډه ډاکه وای لکه څنګه بوجې ته شیولي نو بس سره په ګډه ډاکه وای فشاريبونه او بیا بچا سوسکې आले هې د زقوم د پاسه چې کم ګډو کې واچوي من الحميم د ګرمه وبونه نو ګډه کې زقوم واچي ورپسې ګرمه ابوس کی نو د زقوم از ميدل آ کلمی به ټوکړی ټوکړی شي دا بدن ب بیا بیا رګیږي بیا بیا به ټوکړیږي ناغه بدن به ځنه چکم زکومی خوللی سره داږي آ کولمی به ټوکړی ټوکړی شي آ هغه بلان دی طرف ته آغه ټینوزي فشاری بون شرب الحیم بیا به تاسو سکون کې دغه و بولره څنګه بدو بس کېدا اگر می شرب الحیم پہشان د توغو او خان اصل <سؤال> کې هیم شو جاجمه د حمان د مذکرته ول کې مونسته حماو یاره کېغ او ته ویل کېږي چې پهغ باندې او کسم بیماری ده چې هغه ماغول نه اغ بیا په اوبو باندې نه مړیږ او بسس کې اوتن د اتږ نه او بسس کی او تن نه چې کله دا بیماری پول نه الله تلا پر معي تاسوبد داس او بسسې تن د به نهادږي لکه څنګه چې هغه بییمار اوان اوس کې اوتن ده اغنمتي ا هذا نزلهم يوم الدين الله فرمایا ددیم المستیرا پرز د قیامت باندې دا قسمه قسم قسم عذابنا الله یدام بیام المستیرا دا زورن دا زجر د المستیان دا, دا عذابونه دی. دی او الله فرمایا بیام د قیامت پرز باندې د المستیرا دغه ته وګړه چې کوم مخکی بیان شو چې ا قسمه قسم عذابونه دی او همیشه همیشه عذابون دی الله تعالی دې موږ ته څه دا پناه نصیب کړي دی عذابون واصحاب الشمال او خاوندان دگی لا یقین لاس ما شاب الشمال سي دی خاوندان لاس یعنی سنا حالت حالت ولري في سمومن وپا ګرم اواکی مي من اوګ موبوکې یا فيسم فيسممو پهګرمور بلا لکوو کې حمي من او پاګر موبوکې وظلل پسوو کېمي يحمو من دا تور لګنا لاباردن چې نه بقې ولا کري من نه بپ مزید ہو چیتا ان کی دنیا کی وك ودي سرروونه چېها شواال بك على الحينز العظيم پاغنا ل چې شرتوكوا وود يقولونه چېبه أيظمتنايا وخت ک چې من شو وكن تورااب شوخري وله منrduك أي أين منغا ل برثونه خاامخدباراسول شو اوبعون الأولونهوه پلارانانه ونيز قولو آیا پیان برا اِنَّا الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یکیناً اولنی و آخرنی، مخی و رس دی خلق، طول پر طول، اصلاح سبلا ران دی و شکم خلق دی، لا مجموعونه خاامخه جمع کوله بشي يَوْمٍ اوو من معلوم او وخت مقرر در معلوته ثم ان کوم بیاې ن تازيو حظونه ا کاافران و مشرقان وال مقذبونه دقیمت تذب کوونکو لا آکیونه بیا تا زو خوڑن کی بئی من شجر داونی من زکوم دا زکومنا فمالی اونا پس ڈکاون کی به منها ددینا البتونا گیڑو لرا فشاری بونا پس کن کی بئی علی پدا خوراک د پاسا من الحمیم دا گرمو بونا فشاری بونا پس کن کی بئی داو بولرا شرب الحیم پشان دا بیمار اوخو بشانده تگی اوخ بیمار احادا اللہ پرمائیده زابون چیدی نوزل امی المسجاد دیده یوم دین پر ازدکیامت بانده الحمدللہ رب العالمين اللہم اهدنا وحدی بنا وضعی اللہم ازینا یا اللہ کریم یا اللہ کریم بسم اللہ